بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په لوند الله چې بخن کې مهربانه دی الرحمن علما القرآن رحمان دې قرآن تعلیم کوډلې دی قال قل علمه البیان حغو انسان پیدا کرو او حغو تے خبری کول اخو دل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان نور او سپونگمائی دیو حساب پابندی او سطوری او ونی طول سجد كون كده والسماء رفعها ووضع الميزان أسمان هغو أجكرو أو ميزان ودرو ألا تطوه في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تفسر الميزان نو پکار دی چی تاسو پا میزان کی خلل رانوال ہے تک تک پا انصاف سرا طول او پتلکی کمیم کوای والارض وضعها لیل انام فیها پاکهت ونخل والحبذ العصف والريحان ازمکهغو د ټولو مخلوقات د پاره جوړکړه پدی کې هر قسم ډیر ډیر خوانا کې میوي دي د کجر ونی دي چې میوی په غلافونو کې انغسته شوی دي قسم قسم خليدي چې په هغه کې بوس هم او دانه هم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نُؤِهِ پیریانو او انسانانو تاسوبا دخبل رب کم کم نعمتون دروغ گره خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَارِ نمن أنّ مما انسان د ټکری پشان د وچی بوینا کی ختی نه جوړ او پههريانی د د لمبه نه پیدا کړل سبی نو اي او انسانانو تاسو به د خپل رب د قدرت کمی کمی کارنامه دروغ غنئ ربوالمشرقين ورب المغربن د دوانو مشرقنو او د دوانو مغربونو مالک او پروردگار هم هغه ته تبي اي الاء ربكما تكذبان نو پیریانو او انسانانو تاسو به خپل رب کم کم قدرت له دروغ غنئ نَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ دوسمندرونه هغه آزاد پرې خوتل چې د یو بل سره یو زیشي خو بیا هم داغو پومنسکي یو پردلګي دليدا چې دا غې نه وي په یو بل ور اوڑینا فبئی آلائی ربکما تکذبان پیریانو او انسانانو تا د خپل رب د قدرت کمی کمی کارنامه دروغ گنائیں یخرج منهم اللقلق والمرجان دا دیس مندرونونا ملغلری او مرجان راوزی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نُؤِهِ پیرِيانو او انسانانو تاسوبة اخبال رب دا قدرت کم کم کمالونه دروغ گره وَلَمُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَانِ او دا جهازون هم دا د چي پسمندر کې د غرونو په شان اوچت اوچت ولار دي تبي نو اي پريانو او انسانانو تاسو به د رب کم کم احسانونو درو ګنه کلو من علیها فان ويبقى وجه ربک ذل جلال و الاکرام فذمکه باندې چهر کې دن کې صرف استاد رب جلیل او کریم ذات باقی پاتوکې دنک دي طبي اي الاء ربكما تكذبان نو اي او انسانانو تاسوب د خپل رب کم کم, کم کمالات درو غنئ يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن پزمکا او آسمانو کې چ سدي هغه ټول دا غو خپل حاجتونو غواړي هر وخت هغه په یو نو وشان کې دي سبي اي ال نو اي پيرانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم صفاتو نه دروغ کناي سنفرو لكم ايما اے پزمک بازشو پیتو ستا سنا ده تا پوسکا ولو دا پارا مونگا بیر زروازگاری گو فبئینی آلائی ربکو تکذبان نو اے پیریانو او انسانانو تا د خپل رب کم کم احسانو نا دروگ يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ اے دا قیرانو او دا تاسو جزمکی او دا اسمانونو دا حدونونا باہر وطلی شئے نو اوزئے نشئے وطلی دا دید بیر زور پکار دے فبئی ای آلائی ربکو ما تکذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسوبا د خپل رب کم کم قدرتونه دروغ غنای یو صل علیکم ما شواب من نار ونحاس فلا تنصرن کو د تیخت تی کوشش کوای نو پتا تاسو د وو شغله او لګې در پری خو دی کیږي چې دا غي مقابله با تاسو نشي کولې فَبِأَيْهِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ نُعِي بَيْرِيَانُ أو إنسانانُ فَاسُبَا دَخْبَ الْرَبْدَ كَمُكَمُ قُدْرَةُنُنَا إِنْكَارَ كَوَيْتَ فَإِذَا شَفَّتِ السَّمَاءُ فَكَامَتْ وَرْدَةً كَالْدِّهَامُ نو سہ حالت به په هغه وخت کې کله چې اسمان او د سری سرمنې پشان سرشي تبي اي الاء ربكما تكذبان نو اي پريانو او انسانانو فاسب د خپل رب کم کم قدرتونه دروغ غنئ ياوم ابل لا يسالو عن دغه رسبه د انسان او د پیرینا دغه د ګناهونو په حق لا د سپوز کوله ضرورت نوی ثبي اي الا ربكما تكذب نو اي پيرانو او انسانانو ثسبه د خپل رب د کم کمو احسانونو انکار کوي يو رواف المجرمون بيسماهم فيؤخذ ب ووصي والاقدام مجرمون با هل تا دخپل مخول نه پیجن ديشي او هغوي با د تندید وختونه او دخپونه نیول کیږي او راخلې کیږي با طبي ايي الاء ربكما تكذبان په هاغه وخت با تاسو دخپل رب کم کم قدرتونه درو غړې هذي جهنم الملتي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن په هاغه وخت کې بو ويل شي دا هم هغدو زغده چې مجرمانو با درو غړلو دا دغه دوزخ او دایشي دلو بوته المنځبا هغوی زی او رازی فبئی ای آلائی ربکو ما تکذبان نو اے پیریانو او انسانانو تا سبا دخبل رب کم کم قدرتنا دروغ گلئے ولمن خاف مقام ربه جنتان او هر حاغ سوک چه دخبل رب دربار کیا دا پېشکېدونې یلېږي داغه د پارا دوه باغونه دي طبي اي الای ربکما تکذبان نو اے پېریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم نعمتونه درو غنای دواث اسنان دشنوش نو څنګه نډک طبي اي یربکما تکذبان نو ای پیرانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم نعمتونو درو غنای په هیما تجریان په دوانو باغونو کی دو روانی چینه سبی انی انا رب تکذبن نو ای او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم نعمتونه درو غنئ شیما من کل فاكهه زوجان په دوانو باغونو کې ده هغې میوه دو کس فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اي بيرانو او انسانانو تاسبا د خپل رب کم کم نعمتونه درو غنې متكئين على فرش بطائنهما من استبرق وجن الجنتين جنتیا نو با پداسي فرشونو باندې ډلي وهلي وي او نس بوي چې داغه استرونو با د مزبوطو رېخمو نه جوړ او د باغونو سانګي با د میوې د لاسه کتہ زندګیږي تبي اي الاء ربکما تکذبان نو اي پریانو او انسانانو تاسو با د خپل رب کم کم نعمتونو درو ګڼه فیهن قاصرات الطرف لم يطمثونن انسون قبلهم ولا جان دده نعمتنو پا منس کی با شرم دن کی جنوی چه دده باورلا یو انسان یا یو پیری گوٹی وروری نوی فبئی ای آلام ای ربکما تکلمن نو ای پیرانو او انسانانو تاسبا د خپل رب کم کم نعمتونه درو غنئ که انهم نلیاقوت والمرجان داسه خستہ لک او مرجان ته ای ال ربکما تکذبان نو اے پیریانو او انسانانو تا شبا دخپل رب دکم دخ کم نعمتنو نا انکار کوئے هل جزاء الاحسان اللا الاحسان دنیکئی بدلا دنیکئی نسیوا بلسکی دیشی فب ایئی آلاء ايران بكماتكذبان نو اي فريانو او انسانانو سصبح د خپل رب د کوم کوم صفاتونو انکار کوي ومن دونهما جنتان او دغه دو په علاوه دغه باغونو نور لي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے نو او انسانانو تا صبح د خپل رب کم کم نعمتونه دروګ غنای مودہ متمان غن شن او تازه تازه باغونه تبي اي الاء ربكما تكذبان نو اي او انسانانو تاسبا د خپل رب کم کم نعمتونه دروغ غنای شيما عينا لنا الضاحتان فدوانو باهونو کې دوچينه د فوارو پشان جوشيدن کې ثبي ايي الاء ربكما تكذبان نو اي او انسانانو تاسبا غ خپل رب کم کم نعمتو نه درو غنه فيه ما فاكهه ونخل ورمن پدوانو کي او کجوري او انا تبي اي انا ربكما تكذبان نو اي او انسانانو تاسبا د خپل رب کم کم نعمتونه درو غنئ شي ان خيراتن حساب دغه نعمتونه پمنځ کیبا نیک خویا او خسته بیبياني فبیکومه کرد نو پیریانو او انسانانو تاسوه د خپل رب کم کم نمتونه دروغګه پهتون په خمو کې سااتلی شوي غریبوی تبی ای الاء ربکما تکذبن نو ای پریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم نعمتونه دروغه غنئ لم یقومث د دې جناتیاونو نه ډومبه باورلا نویو انسان او نویو پیړي غوټي ورغړې وي سبي اي اعلی ربكما نو اي پیريانو او انسانانو تاسبا د خپل رب کم کم نعمتو نه دروغ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان هغا جنتيان با فشنو قال لننو او صفا او ناشنا فرشنو بان ناسوي او دادي بايبها لگي فبأي آلاء ربكما تكذبان نؤي پيريانو او انسانانو تاسوبا دہ پل رب د کم کم نعمت انہوں نے انکار کوائے تبارک اسم ربک دل جلال والاکرام دیر برکتناک دے ستاد جلیل او کریم رب نم